Hej och välkomna allihopa till Motorsnack med Niklas. Det är jag som är Niklas och det är jag som kommer att vilja prata om motorer mer framöver här. Jag kommer att försöka ha ett avsnitt per månad ungefär. kommer väl antagligen att kunna bli flera om det är så att det visar sig att det finns något slags intresse för det hela. Det här avsnittet är väl egentligen mest för att bara introducera... Podden och mig lite snabbt för att sedan kunna gå in på ja, lite mer lite längre avsnitt och lite bättre avsnitt förhoppningsvis. Jag vill be om ursäkt för om det blir mycket tystnad, mycket tråkigheter, om jag låter väldigt osäker och så, eftersom att det här är första gången jag gör någonting liknande. Plus att jag har inte utrustningen som krävs eller vad man ska kalla det för för att ge er det bästa som går men jag hoppas att det finns några där ute som kommer att vilja lyssna på mig och förhoppningsvis mina gäster eller ja gäster, mm. mina vänner snarare som förhoppningsvis kommer hit och kommer hem hit till mig för att sitta ner och ja, kanske dricka lite kaffe och snacka lite skit och Ja, prata allmänt om motorer och liknande. Jag vill redan nu tacka en av mina vänner för att han har stöttat mig och pushat mig att göra det här. Jag älskar att prata men är sjukt blyg med det. Så jag hoppas att det kommer att släppa och det kommer att gå lite mjukare och smidigare när vi kommer ett par avsnitt in. Vännen jag vill tacka heter Niklas. Han är inte bara min vän, han är även min arbetskollega. Vi eh, jobbar på dagarna som fönsterputsare och eh, vi hinner väl eh, snacka en hel del skit. och Vi har väl kommit varann hyfsat nära, hoppas jag i alla fall. Hur som så har, eh, har han fått stå ut med mitt tjat och eh, prat om att starta en podcast som handlar om just motorer, bilar och allt sånt där. Och som han skulle kunna intyga så pratade jag en hel del bilar och en hel del motorer på dagarna. Så nu är, det är han väl till slut och pushar ordentligt. Så förhoppningsvis nu då så kommer det väl att komma igång en podcast som går att lyssna på. Där jag kan få, få ur mig lite av allt det här pratet så att han slipper få skavsor och öronen varenda dag. Det ska väl också tilläggas att Niklas han har en egen podcast- som han gör ihop med en annan kompis till honom Den heter Hårdrocks Podcasten med Nico och kaptenen Så jag tycker absolut att ni ska glida in på iTunes Och sök på Hårdrocks Podcast Så kommer ni att hitta den direkt jag Tycker att ni kan lyssna från början till slut Bara lyssna på alla avsnitt de har Se om, det, om de snackar något vettigt Jag tycker i alla fall att det är en podcast värd att lyssna på men åter till vad vi ska försöka prata om här då på den här podcasten. Det kommer att bli mycket motorer, mycket bilar, mycket motorcyklar, mycket allt annat. Det är tillbehör till alla dessa grejer. Det kan vara styling, det kan vara paint jobs, det kan vara utrustning för motorcykelsemestern, det kan vara precis allting. Förhoppningsvis så ska jag väl försöka få. Få med mig en kompis varje avsnitt som vi kan sätta oss ner och snacka lite mer specifikt om någonting. På min fritid håller jag bland annat på med rally till exempel. Där, där jag är kartläsare i en grupp E-bil som det kallas. Eller bilen kallas väl inte det. Det är snarare klassen som vi kör i som kallas grupp E. Min chaufför, Johan Malmberg heter han. Vi är med i team som heter Malmbergs rallyteam. Jag vet inte, ni som är intresserade av rally kanske har sett eh, vår förra bil en lila Golf 2 susa genom skogarna här i Uppland där i alla fall sitter jag med i bilen vi bland annat åkte i ras på här för några veckor sedan gick vi lite mindre bra det är därför den lila bilen är vår gamla bil vi skrotade den rätt så ordentligt det var eh, ganska mycket sopor av den bilen vi körde, vi vi åkte upp på ett berg, eller om man så kallar det för. Berget vill inte riktigt flytta på sig. Hur som, utöver rally så håller jag också på med folkrace. Jag skruvar mycket åt min far som kör och har kört väldigt länge. Han har varit med ett antal år i folkracevängen och nu har väl jag och resten av familjen tagit över intresset och fortsätter köra. Det är både jag, min syster och en av mina två bröder som... Jag håller på att kör lite grann lite nu och då. Jag har själv kört eh, än så länge två tävlingar. Nej, tre tävlingar. Och siktar nu på att eh, köra en tredje här i om en månad ungefär tror jag det är ihop med min syster. Vi ska åka en eh, golf 2, 16 V. Eh, planad topp och gå riktigt fint. I alla fall, om man ska bortse från bara mina intressen så kommer det väl att bli så att som sagt, jag ska försöka få hit en kompis, prata om någonting lite specifikt kanske sväva iväg lite grann koll, eller försöka prata om lite bilar vi har haft lite saker som har hänt oss i de bilarna och lite sådana där saker förhoppningsvis kommer det bli lite komedi, lite roliga berättelser jag vet att det kan komma på ett antal berättelser redan nu, här och nu som eh, åtminstone får mig att skratta lite grann. Men eh, som sagt eh, <skratt> ska jag väl inte dra ut på det här avsnittet all för långt det är så här att jag har eh, skaffat mig en e-mail så att är det så att någon av er har några idéer, tips, tankar eller någonting liknande som ni vill att jag ska veta om så kan ni bara skicka väg ett eh, mail till motorsnack@hotmail.com och eh, jag kommer att läsa jag håller Kommer att hålla mig uppdaterad på allt som händer där och förhoppningsvis svara så gott jag kan. Men det var väl egentligen allt för första introduktionsavsnittet i alla fall av Motorsnack med Niklas. Förhoppningsvis så kommer väl det att komma ett nytt avsnitt här inom en månad då. Jag kommer att försöka sikta på att ha ett avsnitt i månaden och lägga upp. Förhoppningsvis i alla fall är det så att det visar sig att det är ett väldigt stort intresse då kommer jag väl antagligen att försöka klämma in lite flera avsnitt och så. Men jag ska väl inte bli allt för långrandig. Jag eh, tar väl och eh, tackar för mig där då och förhoppningsvis så hörs vi väl inom en månad. Tack och hej.